31. fejezet. Kén és én elkezdünk beszélgetni, amint be vagyunk zárva a kocsiba. Technikailag még csak nem is beszélgetés, mivel egyedül én szólalok meg. A te házad, mondom, rám néz, erős arcvonásait elnyelik a zárnyékok, és semmit sem mond. Szeretem ezt Kémben. Nem pazarolja a szavakat. Nem érzi szükségét magyarázkodásnak vagy bájcsöveinek. Jelen esetben egyszerűen csak beindítja a motort, sebességbe rakja a kocsit, és elvisz minket a francba a kikötőtől. Az út hátra levő része csendben telik. Ez egy kényelmes, fesztelen csend, amely sokat elárul az egymás iránti komfort szintünkről, és ez ahhoz vezet, amire most a legnagyobb szükségem van alváshoz. Pokolian hosszú nap volt ez, alig egy szemhúnyásni alvással előző éjjel. Így neki döntöm a fejem a bőrülésnek, becsukom a szemem és elalszom. Még csak nem is álmodok. Nincsenek bevillanások vérről, késekről, sem gyilkosságról. Még csak nem is vagyok tudatában, hogy elaludtam, míg kénygarázsa nyitásának hangja fel nem ébreszt engem. Felülök és a nyíló ajtóra meredek, ez egy üdvözlő látvány. Ez a hely menekülő út számomra, egy fallal körülvett oázis, az egyetlen hely, ahol nem kell előhúznom a fegyvert, és elkezdeni lőni, vagy keresztül vágnom magam a körülöttem lévő tengernyit szápán. Még csak nem is várom meg, hogy leállítsa a motort. Kiszállok a kocsiból, és besétálok a lakásba a konyhán keresztül. Ezen túljutva keresztül haladok a nappalin, és még csak nem is habozok, elindulok fel a lépcsőkön. Mellépek a hálószobájába, és egyenesen a fényüző, és férfias, szürkekű és csempeborított a fürdőszobájába megyek. Levetkőzni se habozok, elindítom az zuhanyt, és belépek a forró víz alá. És akkor történik meg, mikor figyelem a lábamnál lévő vértócsát. Olyan sok vér. Képek villannak fel az elmémben, az emlék, ahogy hátraesek a véráztatta szőnyegre. A vér az, ami baszakodik velem. Az átkozott vér. Megrázom a fejemet, és az arcomhoz nyomom a kezemet. Kinyílik a zuhanyajtó, és megjelenik a még mindig teljesen felöltözött kén. Felém nyújt egy pohár viszkit. Ledöntöm, és az arcára pillantok. Bassza meg kén, csupa vér vagy. Visszaadom neki a poharat. Vedd el. Összehúzza rám a szemeit, de nem mondja ki, amire tudom, hogy gondol. Még mindig nem vagy túl a vérlátványán. Elveszi a poharat és megszabadul tőle. Nem tudom és nem érdekel, hová tette, mielőtt levetkőzik és csatlakozik hozzám. Megfogok egy szappanos flakont és ráspiccelem. Ez nem a romantikáról szól. El akarom tüntetni a vért. Leöblíti. A víz szétcsapódik az összes izmán, ahogy egyiket másikat megfeszíti. Jól néz ki. Ez a tény, meg a pénze és a hatalma, hogy a város minden istentelen Hollywood őrült sztár jelöltje el akarja nyerni a kegyeit. Én nem vagyok ilyen. Nem szexelek veled, még ha így is nézel kimesztelenül. Jelentem ki. Tudom, mondja hátrasimítva a haját a fején. Honnan tudod? Mert ez nem az, amire mai éjjel szükséged van tőlem. Mire van szükségem? Beszélgetésre. Miről? A jelvényedről. Arról, amiről mindketten tudjuk, hogy nem tudsz megszabadulni. Nem vagyok nagy homlok ráncolós ember, de néha-néha megtörténik, mikor rendkívül meg vagyok ihletve. Rendkívül megihlettek a vegyes üzenetei. Összeráncolom a homlokom. Ezt akartad. Nem azon okok miatta miért azt válaszoltad, hogy most tedd meg. Igazán? Mik az okaim? hogy megszabadulj a saját és az én bilincseimtől, és ez nem működik. Mi a francról beszélsz, Kén? Elvégeztem a piszkos munkát, így neked nem kell. Többi már nem. Ez a lényeg. Az én és a te szabadságod. Ez a lényeg, ami nem működik. Áthúzlak egy kicsit ide hozzám. Áthúzol egy kicsit engem oda hozzád, és félúton találkozunk. Ezért működünk. Azt mondtad, hogy ezt akartad. Ismétlem: Elmehetsz és még mindig önmagad lehetsz, de ha ebben a pillanatban mészel, a jelenlegi elmeállapotodban meg fog változtatni, és én talán képes lennék együtt élni ezzel, de te nem tudsz. Megint fel akarlak pofozni. Amíg a tenyerem eléri utána az arcodat, addig hagyom magam. Hagyod nekem. Végeztem. Az ajtó felé nyúlok, magához húz és megcsókol. Mi történt a beszélgetéssel? Változnak a dolgok. Többi már nem arra van szükséged. Szája rázáródik az enyémre, és nem küzdök ellene. Igaza van. Változnak a dolgok, ami az egésznek a lényege, hogy bedobtam a vízbe a jelvényemet. Változásra van szükségem. Kínágyában ébredek, olyan isteni ágyneműbe csomagolva, ami biztos, milliónyi szársűrűségű napfény süt be az egyik közeli ablakon. Átfordulok és a hátán fekve találom őt, a mennyezetet bámulva. Én is így teszek. Az első három gondolat, ami eszedbe jut, szólal meg. Az ágyadban vagyok. Ez az ágynemű nagyon lágy és biztos, hogy marhasóba kerül. Nincs meg a jelvényem. Te jössz. Az ágyamban vagy. Ez az ágynemű tényleg marhasóba kerül és nincs meg a jelvényed. Fel kell, és pizsama húz fel. Csinálok kávét. Tévedsz? Mondom, tudván mire gondol. Nem akarom visszakapni. Nem. Érted egyet. De vissza kell kapnod. Az ajtó felé tart, és figyelem, ahogy kimegy. Kibaszottul tévedsz, kén mendez. Mondd ezt nekem akkor, miután megittad a kibaszott kávédat. Szól vissza, és a hangja eltávolodik. Nagy levegőt veszek, majd kifújom, elharapva egy újabb kiáltást. Lesz hozzá egy-két szavam a bizonyos kávé mellé. Lehajítom a takarót, és anyaszült mesztelenül besétálok a fürdőszobába. Pisilek. Útban a mosdó hogy megmossam a fogam, rádöbbenek, hogy hiányoznak a horrorfilmes ruháim. Kén gondoskodott róluk. Amikor nem ő maga a seggfejség definíciója, Igazán tudja, hogyan legyen nem segfej. Megmosom a fogaim, és felhúzom kén egyik pólóját, mielőtt a hálószobába sétálok, tekintetem azon az éjeli szekrényen landol, ahol feltöltöttem a telefonom múlt éjjel. Kézbe veszem és észreveszem a nem fogadott hívást tapámtól. Leülök az ágyra, és meghallgatom az üzenetet. Igaza volt a főnöködnek. Ez egy győzelem volt. Életben vagy, és ennek vége van. Nem egy olyan jött, hogy aggódok érted, Lailah? Hogy vagy, Lailah? És igen, utálom ezt a kérdést, de az apámnak foglalkoznia kellene vele annyit, hogy megkérdezze. Múlt éjjel, nem ma reggel. Elhett elismétli ugyanazt a kijelentést, amit Andrew mondott nekem. Ez fenyegetésnek érződik az apámtól, és a reggeli fényben figyelmeztetésnek a bátyámtól. Ez egy lényeges pontra vezet rá. Lehet, hogy a játékos halott, de az emberek, akik felbérelték őt a megölésemre, nem. Az ajtó felé sietek, majd le a lépcsőkön. Kín a kávéskannánál áll, és felém fordul, ahogy megállok a konyhasziget túloldalán, leteszem a telefonom, és rátenyerelek a pultra. Mi tartja vissza a társaságot, hogy újra utánam küldje szellemet, vagy valaki mást? Kín a szigethez sétál, és leutánozza a testtartásomat. Ő is rátenyerel a pultra. Én és Púcser. Púcser? Miért állítaná meg őket, Púcser? Megígértem neked, hogy megfizettetem azt az embert, aki a támadásokért felelős. Komolyan gondoltam. És abban a percben, ahogy rájöttem, hogy Púcser volt az, elkezdtem valóra váltani. Ez mit jelent? Hamarosan el fog jönni hozzád egy szívességért. Szüksége lesz rád. Tudni fogod, mit kell tenned, amikor megteszi. Ismétlem, ez mit jelent? Tagadhatóságot, Lájlá. még egyszer, ez az ajándékom számodra. El akarom lökni, de ismerem, hiába való erőlködés. Púcser egy ember a társaságban, hogyan kínálhat fel nekem védelmet? Erős, és motiválva lesz arra, hogy a te érdekeidet az övéi tegye. Mi történik akkor, mikor a te elpusztításod áll az érdekében? Alábecsülsz engem, Lailah. Nem fog, megígérem. Nem becsüllek alá kén. Megcsörren a mobilom, és lepillantva mörfi számát látom. A főnököm, vagy volt főnököm, vagy mi a pokol most ő? Felveszem a hívást. Igazgató úr, itt vagyok. Tekintetem találkozik kénével, és a szemöldöke felhúzódik, látva nyilvánvaló megdöbbenésemet. Itt Hol itt? Ízthamban. Beszélnünk kell négy szem közt. Hol és mikor? Mivel tudom, hogy kínnel van, adok időt arra, hogy turbékoljanak, és felvegyen pár ruhát. Harminc perc. A temető, az édesanyja sírjánál. Leteszi. Kénre nézek. Az édesanyám sírjánál van. Édesanyát sírja. Az merre van? Mörfi egy segfej, de egy okos segfej. Ez egy játék, hogy biztosítsa a felbukkanásomat. Úgy hiszed, hogy meggyilkolták. Az ő sírját választotta. Nincsenek véletlen egybeesések, Lailah. A saját szavaid. Igaza van. Fel kell öltöznöm. Az emeletre sietek, gyorsan lezuhanyozom, feltűzöm a hajam a fejem tetejére, és felkapok egy világos kék farmert, meg egy fekete pólót. A fegyverem az övemre csatolva. Van egy késem, amiről úgy döntök, hogy az új szerencsehozó amulettem, és és megvan a táskám. A jelvényem nincs meg. Felhúzok egy fekete blézert, és végeztem. Kén pontosan mellettem öltözött fel, és mikor készen állok a távozásra, találkozik velem a lépcső alján, és felkinálja a kulcsait. Ha csak nem akarod, hogy elvigyelek, mondja. Nem emlékeztetem arra, hogy itt van egy kölcsönzői autóm, leparkolva a házánál. Van valami annyira végtelenül kielégítő abban, hogy elképzelem Kén mendes abban a szardarabban az autóját vezetni, pedig egy olyan üzenetet közvetít, amit közvetíteni akarok. Elveszem a kulcsait és az ajtó felé tartok, a válaszom benne van a cselekedeteimben. Amint beszállok és elindítom a motort, eszembe jutnak Kén szavai, a szavaim. Nincsenek véletlen egybeesések. Az, hogy múlt éjjel mindenki telefonja ki volt kapcsolva, létrehozta a lehető legrosszabb kimenetelű helyzetet. Pokoljan remélem, hogy a bátyám nem volt benne eddig múlt éjjeli csapdába csalásában. Ez a gondolat rátesz egy lapáttal, és bevadít. Jobb, ha mörfi nincs benne ezzel a temetői találkozójával, vagy esküszöm, rákaptam az ízére, lehet, csak összevagdosom az embert.